Якось саджаючи на стіну брус, я не зважив сили, і дерево бухнуло мені на плече, а далі стигно, і я вкупі з ним сунувся в папороть. Мене поклали на дошку, брат Кирило обережно обмацував тілеса. Я закусив бороду, щоб не йойкати. Прислухаючись до болю, сам собі поклав діагноз. Плече вигулькнуло з жолобинки і розпухало, а нога лише потовчена. Зирнув на пальці Кирилових ніг, темній вузлуваті, як виноградна лоза, і сказав: Найкраще вивихи вправляються ногою. Той кліпав очима переляканої сарни. Я розпростерся на дощці і попросив. Прикладіть ногу до мого плеча, серединою стопи. Брат Кирило боязко скорився, а тепер натискайте. Кістки хруснули, і біль чорною биндою перетнув мені білий світ. Інколи я прохапувався з моруку і чув молитви над собою. Вони всотувалися в мене, як дощова вода в кротовину, Поболізно болізному, болем, благоболісним, щоб уникнути болю суєтного. Стужився на силі, прошепотів. Я живий, живіший, як був у синку. Рано тобі ще до вічних осель, ще служити за сей служити і вмирати не раз. Так мене тоді потішив старець, і в голосі його бринів радіснотворний смуток. Одного вечора я зіп'явся на ноги і поволік себе до ватри, круг якої сиділа братія. Здріть, лазар гряде, радо зойкнув котрийсь, і всі посхоплювалися на ноги. Світилися жаринами їх очі. Добре, прогугнів отець Паїсій, якщо наш благодійний син колись намірить стати послушником і прийняти пострих, то поіменуємо його Лазарем. Ісус дуже любив того благочестивого чоловіка, тому й воскресив його з мертвих». Довго ще поміч з мене була мізерною. Я радив їм брати в роботу сухостій. Так легше й борше піде будова, бо осінь вже обносила вируб жовтим листом. Та старішина на мою раду не приставав. Цоркав палицею в найтвердіші дуби. Міряймо міркою вічності, а Господь якось покерує. Тоді він розпорядився полишити облаштунок осель, обернути всі сили на церкву. На Михайла, коли ж паркий борвій коло в очі, наша церквина прийняла першу тайнодію. Брат Неофіт вирізав з м'якої липи святий престол, парив якесь листя в оливій воскові, розтинав глинку, сіду, а відтак. Кривтим мальовидлом дерево, а також лики святих, які він вималював на цупкому папері з німецького бункера. Під тим лаком вони тьмаво світилися, як на старих візантійських фресках. Брат Акакій виклипав із стріляних гільз свічницю, медове сяяття наповнило тісний простір. Я встелив долівку листям дикого винограду, чебрецем і полином, їх дух перебив крутий запах нашого поту. У проникливому казанні отець Паїсій назвав наш маленький храмик під небесним палацом, духовною теплицею, де кожен потребуючий зможе дістати душевне скріплення. Ми справді натеплили стіни своїми тілами і піднесеними серцями. З сирозрубаних притулів шнурочками темного золота стікали кам'яніла смола. Брат Кирило співав з усіма. Його голосу могли позаздрити янголи. Після прийняття святих дарів кланялися один одному, просили прощення. В крихітній захристії отець Паїсій вислухав сповідь про мою дотеперішню бутність, коротку, зате набиту горбатим камінням, як русло потоку, і в слабості своїй попросив, аби я дотягнувся чолом до його холодної руки за розрішенням. Усі мив Господа, крихкі глиняні посудини шелестіли його в уста. Сенс лише в тім, чим наповнений єси. Якщо глину опалювати, вона скріпне і не кришитиметься. Загартування і біль визволяють нас від зла всередині нас і від пристрастей. А мученицька праця тіла і душі найліпша отрута для людського егоїзму. Лише так душа семикратно очиститься. Тому ми й провадимо Блодоносне аскетичне життя. А ти мимоволі ступив на цю стезю і благословен, бо не за чах у терні і не забився в потимок. Іди й далі своєю дорогою твердо, іди з похиленою головою, але з піднесеним серцем, і досконалости шукай лише в любові, бо все любов покриває, всьому вірить. Всього надіється, все переносить. Писано ж, якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а не маю любові, то я ніщо, мідь бриняча. Коли ми вийшли з храму, архістратиг Михаїл рясно тряс із неба сніжною периною. Звідти ж упав нам під ноги й дар, скинутий з верхівні ватагом Олексою. Два міхи були наповнені новенькими рясами, підрясниками, куколями і теплими з куфіями, вовняними бурками, рукавицями, чоботами, покрівцями, рядними та іншими припасами для стерпної зимівлі в горах. Кисета із золотом якраз стачило на ті закупи і облаштування обителі. А братам я казав, що то вірницькі даяння. Все, що є в тебе і в тобі, перетворюй у добрі діла. Першим і останнім для тебе хай буде діяльність. Не гайнуй часу. Це матерія, з якої створено світ Усе важке для лінощів А для труда все легке І пам'ятай, що гроші для тебе, а не ти для них Одна копійка то дуже мало Копійка і робітна людина то вже гривня А копійка, робітна людина і Бог Це вже багатство